Солодощі та ласощі Цукерки люди їли з давніх давен. Щоправда, вони були мало схожі на ті солодощі, які ми можемо побачити у крамниці. Сучасні люди п'ють чай із шоколадом, карамеллю або людяниками. А ось за начинку для давньоєгипетських цукерок правили солодкі фініки. Цукор був ще невідомий людям, тому солодощі готували з меду та фруктів. Справжні цукерки, схожі на ті, які ми з вами, з'явилися лише у 18 столітті у Франції. Втім ці цукерки були без шоколаду. Тільки у 1847 році в Англії навчилися змішувати какао-масло з какао-порошком і цукром. І з цієї солодкої суміші почали робити плитки шоколаду та шоколадні цукерки. Спеціальний парафіновий папір той, що ним зазвичай обгортають шоколадну цукерку, ховаючи під гарним паперовим фантиком, придумав великий винахідник Томас Еддісон у 1872 році. Солодкими замороженими сумішами люди ласували ще у 5 столітті до нашої ери. Китайці першими додумалися змішати шматочки фруктів, сік або мед з льодом або снігом. Існує припущення – що вони ж уперше додали всю суміш морожене молоко? У Європі морозиво, а точніше, фруктовий лід, з'явилося набагато пізніше, тільки у 7 столітті. Холодний десерт на основі молока та вершків винайшли у французькому місті пломб'єрі тільки в 19 столітті. Звідси й походить назва пломбір. Вперше лимонад з'явився у 17 столітті у Франції. Звичайнісіньку воду і лимонний сік підсолодили медом. У 1767 році англієць доктор Джозеф Прістлі після довгих експериментів нарешті одержав газовану воду. Але такій воді бракувало солодкого смаку. Вперше у газовану воду здогадалися додати лимонного сиропу тільки у 1838 році. Згодом з'явилися напої з іншими смаками – вишневим, полуничним, ванільним, але за звичкою такий напій однаково називали лимонадом. Газована вода спочатку продавалася в аптеках. А в 1886 році американський аптекар Джон Пембертон зварив особливий сироп, до якого увійшли екстракти листків коки та горіха коли. На його думку, цей сироп повинен був мати цілющі та тонізуючі властивості – тримаючи рецепт сиропу в таємниці, він став додавати його в газовану воду та продавати у своїй аптеці. Люди незабаром оцінили приємний смак. Так з'явилася відома в усьому світі Кока-Кола.